Взагалі нічого не боюсь. А чого мені ще боятися? Та за мною пес чорний ходить. А, ти б його бачив. І де ж ваш пес? недовірливо запитав я. Чого вас не охороняє? Напевно, зайців побіганяти? Я пошкодував, що сказав це. Зараз старий розійдеться і буде ще півгодини мені доводити. Але він раптово замок. У погляді, який зустрівся з моїм, було щось жахливе. «Диви, щоб він тебе не почав ганяти!» Розмови набирали неприємних ноток. Старий допився до ручки. Хто, значить, не заманеться йому і насправді нецькувати на мене свого пса, коли той об'явиться? Від таких усього можна очікувати. А дід, не звертаючи на мене уваги, пішов до хати і застряг там. Почекавши хвилин зуп'ять, я рушив за ним. Чаклон спав, закинувши голову і роззявивши рота. У хатинці царювали злидні і безлад. Все розкидано. Старий металевий посуд, жахливий перегар.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 «Ну, а хто ж буде дошку закінчувати?» – запитав я. А здавалося, він відрубався, але, миттєво розплющивши очі, примирливо сказав. «Щас! Посплю чуток! Зроблю!» І знову занурився в сон. Відчуваючи, що мені доведеться ще й розмовляти із Сашком Геслингом про недогибльовану дошку, я сплюнув і вийшов з халопи.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 Працювати довелося з півгодини. Коли я відійшов, на одній з колод красувався глибоко та з душею вирізаний банальний напис «Тут був Юре». Більше чекати я не зміг. Дошка валялася непогибльована, але принаймні обрізана з боків і досить рівна. «Піде й така», – вирішив я. Насувався вечір, а шлях був не такий простий.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 Камінь важив не менше, як кілограм. Я поклав його до кишені і вийшов з цієї поважною установи. Щоправда, в мені щось ворухнулося, ніби сумніви, чи варто брати щось звідси без дозволу? Але ж це просто камінь. Дід собі ще сотню таких знайде. І ти я вирішив тим самим шляхом, яким прибув сюди. Ну, звичайно, так було довше, але не хотілося знову блукати, і я не сумнівався, що дістануся без пригод. Продиратися з дошкою поміж кущами виявилося украй незручно. Але невдовзі проклинаючи свої безглузді забаганки, я таки дістався до краю села. Попереду було ще одне випробування. Оте поле з гострим камінням.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 Я, однак, мав зараз змокнути під страшним дощем. Цікавість взяла гору, і я почав розгрібати довгу сплутану траву. Сильно болів здерти лікоть. Нарешті я дістався до каменюки. Вона була жовтувато-біла і мала якусь цікаву форму. Та що це? Просто на мене з каменя дивився чорний отвір очиці. Це був череп.